ولا اله الا الله اصاب هجمينا ما با ا خول بخاري رحمه الله يقوله كي باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه يعني bağlı olmalıdı cin namaz qılandı. Bən ilmir Çin namaz qılasam. Və bu arda Peyğəmbər salısa burada deyil, lə yusalli, nəhli. Nəh gəlir bu arda. Ola ki, cümhur alimlər deyil, lə burda, yəni, müstəhəbdir. Çünki, övrət yeri asılsa, elə deyil, namaz şəhətlərindən də övrət yəni, bağlamaq, qıydan asılsa, övrət yeri, namaz batıldır. Ola ki, atıq, yəni, Çin övrət deyil kişi üçün, elə deyil, Lakin yaxşıdır çeyn bağlı ola. Ona görə Əhməd Rədiye Rəhimehullah deyə belə deyib ki, əgər kimin imkanı var, örtmür. Aydındır, onun halı düzgün deyil. Ama kimin imkanı yoxdursa, örtə bilməyib heç də olmaz. Və ümumiyyətlə namaz qılan namaz qılan paltarına fikir verə. Və xüsusən əsas nədir? Bəyinə namaz, yəni çox dar paltarda, xüsusən cəmavat arasını tək heç nə olmaz. Aytdım tək buma olar. Amma cəmavat arasında bəyinilmir. Çünki dar paltarda övrət daha çox, övrət yerləri daha çox görsənir. Ona görə nə yomdur. Və həminin paltar gələk çox nazik olmayaq. Ki məsələn bədən görsənsin. Aydındır ki, bədən gözəlsin Bax, bədən hansı yer işsən olsun Aydındır xüsusən cəmat arasında Cəmat arasında xüsusən ki bədən hər yan yəni, paltar qalm olmalıdır ki, görsənməsin ətin Bu da məsələn namaz qalanda paltarın şəhətlərindəndir Həmçin, yəni, yaxşıdır paltar geniş olsun Gen. Nəyə də enni olsa paltar, o da yaxşıdır Aydındır namaz qılan çoxun sonra həmçinin yəni, var idi belə sabirənin vaxtında olan imkanları yoxdur çoxsa bilirik ki, sabirənin kasıb idi hətta yəni, pey peyambar salsın qadınlara qadınlar ki, arxada deyanırdı peyambar salsın demişdi ki gec qalxun səcdədən biraz qadınlara hətta kişilər oturan vəziyyətə tüksünlər səcdədən otursunlar sonra və ya dursunlar sonra aydındır Çoxsa yəni paltarı qısa idi. Yəni kasıb idi la. yox idi. Və bu onu göstərir ki, yəni əgər belə vəziyyət olsa, fikirləsən, çıxış yolları var. Çıxış yolları var. Əgər daşı qadını ana qılınır və ya Balkanlar qılmaz, necə biz dedik, birdən paltar yox çıqlma ola. Və dedik ola. Paltarda qılmaq, əgər paltar yoxsa olar. Ayğım deyir. Namazı buraxmaq olmaz. Və ümumə Yəni əsas bə namazsa, yəni paltar məsələsində fikirməmək lazımdır ki, belə olsun. Sonra düzə gəlirik ki, bəs rəngdə fikirməmək lazımdır. Qırmızı rəng, lakin bu biraz zəyifdir qırmızı rəng. Qırmızı rəng ki, nəh yandır, o zəyifdir. Səbi budur ki, olar qırmızı rəng. Amma belə. Fakat bəs anlamla bilmirəm. Amma deyək ki, nədir? Qırmızı dəyəyəyə olar. Və həmçinin, yəni burda illə peyambar sahası, həmçinin bəzi paltalar var idi, gör ki, bəzilə qalıb indi. İldəki də vahçılırlar, baxırlar. Bələ, biraz, misələn, bu dəyi deyil. Dəyi deyil, bəy, olabilsin, bəzi şirə qalsın. Amma məsələn, bir Türkiyada muzey var, top, top qafı. İstanbullun əhə. Orada deməli, muzeyik, ki, olmayalım, indi, indi gələb baxarım, inşallah. <gülüyor> nə biləm, Musa Ləhsənin xasası, <gülüyor> Adəmin neysi, əmmaməsi. <gülüyor> nə biləm, nə, nə, nə, belə də yoxdur. <gülüyor> <gülüyor> nə, yəni, nəsə ola bilər, yəni, ola bilər, məsələn, xəlifələn qılıncıları qoyulub, Ömər xibir qatalım, məsələn, zirikli paltarızad, bəlkə ola bilər bu. Nə, biz inkihal etməyik, təsdiq etməyik, 100%- İnkar də etmir, amma İslamlığa da qabaq, düzgün də öldür Yəni, deyirlər şeylər dəyikdə öl, bu palta arzad ki, kimisə palta Allah bilir Bəlkə var, Allah bilir Bə, Ümumiyyən, bana namazdır, yəni, bələ şeylərə baxmaq mühümdir, namaz qılan çoxdur Amma qadınsa Ülç ki, -qı qadın fərqlənir, qadın olsa Kişlərə addir, çiğin bağlanma Amma qadında olsa bağlıdır, qadında çünki çiğini öyrətdir Hətta səs öyrətdi, elə deyil? Hə, bu kişa idi. Kişi ki, qaldı, yəni kişi namaz qalandı, yaxşıdır, çiyinlə bir şey atsın. Və sonra burada yəni Buxarı ümumiyyətlə başqa məsələ toxunur, o da qalsın, başqa dərsdəmsə, Allah bilir.